Машину я припаркував майже навпроти вікон кабінету, але так, щоб вона не дуже кидалася в очі. На мою користь спрацьовував той факт, що вулиця в цьому місці постійно була залюдненою, тому відслідкувати мене було не так то й просто. З півгодини я чекав, уважно вивчаючи текст на щиті. Останнім часом такі кабінети, маленькі, з одним лише лікарем і медсестрою, або схожі на цілі клініки з численним штатом співробітників, рясно заполонили всю країну. Не лише на рекламних щитах, але й по телебаченню ми безкінечна реклама лікування за методом професора Ткаченка.